Ідуть наші прочане по тих закоулках, аж дивляться, посеред улиці збились вози у купу. Шрам послав сина прочистити дорогу. Поскочив Петро до возів, гляне аж за водами коло хати перед ґанночками сидить юрба людей. Посередині килим, на килимі пляшки, і чарки і всяка страва. Петро зараз догадав, що все, мабуть, чоловікові дав Бог родини, або що. Так на радощах частує всякого, хто б не йшов або їхав улицею. Юрба гостей зібралась уже чималенька, і все були міщане. Знаті були міщане раз уже з того, що вони носили шабель, тільки ніж коло пояса. Одні пани да козаки ходили при шаблях а вдруге знаті були з того, що підперізувалися по жупану, а кунтуші носили на опашки. Тоді було, коли не пан або не козак, то покунтушуй, не підперізуйсь, щоб інде носа не втерто. І ще ж із того були вони знаті, що не важились ходити у кармазинах. Ходили тоді в кармазинах тільки люди значні, Да шабльовані, а міщане одягались синьо, зелено або в горох'яний цвіт. убогі носили личакову одежу, через те козаки дражнять було міщан личаками, а міщане дражнили козаків кармазинами. Гості сиділи за трапезою, не мовчки. Балакали таки, і геть-то голосненько, що Петро мусив добре гукнуть через вози. «Добрий день!» Обернулись люді до нього дві чи три голови. «Пане господарю, – каже, – і ви, шановна громадо, просить павлицький Шрам пропуска через табор». Скоро назвав шрама, зараз деякі повставали, да й дивляться. А господар пізнав Петра, да й каже, «Де ж той шрам? Це хіба десята доля старого шрама?» «Де тобі десята?» – підхопили шуткуючі гості. «Хіба сота?» «І сотої нема!» – закричали усі гурбою. «Хоч тисячу таких красних жупанів ізложи докупи, то все-таки не буде шрам!» Усі були раді з такої вигадки, інші аж реготали, клюкнули вже зранку. Добре. Якось під'їхав і сам Шрам. Скоро загледіли його сиву бороду, зараз вози подкочували геть і повиходили до його назустріч. Господарі з пляшкою і чаркою попереду. «От наш старий Шрам. кричали міщане. От наш батько. Що се, Тарасе? каже тоді Шрам господарєві, а господар колись був у охочих козаках, у Шрама сурмачем. Супротив кого се ти заложив такий табор? Здається ж, тихо на Україні!» Де тобі, тихо, пане полковнику, чи панотче. Я вже не знаю, як тепер тебе й величати каже Тарас Сурмач. «Де тобі тихо? Сьогодні народився у мене такий лицар, що аж земля затрусилась. Дав мені Бог сина, такого ж, як і я, Тараса. Коли миш голови не одкусить, то й він по-батьківськи трубитиме козакам на приступи, та й тепер уже трубить на всю хату».